Гектору ж, сину Пріама, він слабою волив Окрити дух, щоб той огню невгасимого полум'я кинув на кораблі крутобоки. Так просьба Фетиди надмірно сповнитись мало цілком, і ждав уже Зевс велемудрий над кораблями заграву на власні побачити очі. Стой, бо митій початись мав відступ троянського війська. Від кораблів Аданаїв він славою волив окрити. задумом цим спрямував тоді Зевс до човнів глибодонних, Гектора, сина Пріама, що й сам вже туди поривався. Той шаленів, як арей, списоборець, як полум'я згубне, що шалиніє у горах, в дрімучій гущавині лісу. Піною вкрилися губи з-під брів, що похмуро нависли, блискали очі ясні, і шолом, мідносяйний страшливо, над головою хитавсь роз'ярілого боєм нещадним Гектора. Був би в ефірі заступник у нього могутній Зевс, що змужив багатьох Одного його славою і честю ушанував, Бо недовго йому вже на світі лишалось жити. Палада Афіна уже наближала до нього Згубний день, коли мав він загинуть від сили Пеліда. Він намагався бо лави ворожого війська прорвати, Де найгустіший був натовп, і зброя була найкраща але прорвать їх не міг, хоч і дуже на те намагався. Щільно зімкнувши ряди, стояли вони, мов, висока скеля міцна, що звисає над берегом сивого моря і твердо витримує буйні вітрів буревісних пориви і, набігаючих хвиль, величезних бурхливі удари. Проти троян так стояли Данаї й назад не тікали. Сяючи, наче вогонь, налітав він на юрми Ахеїв, падав на них, наче вітром, підхоплена хвиля з під хмари на корабель на літа А він аж до верху, піною вкритий увесь, і вітру жахливе дихання свище в вітрилах і трепетно терпнуть серця мореплавців, пойняті страхом. Вони бо заледве уникнули смерті. Так же тремтіли серця у стривожених грудях Ахеїв, наче той лев згубоносний на стадо корів нападає, що у широких просторах лугів буйнотравних пасуться безліку, але пастух не уміє корів круторогих оборонити як слід від нападів хижого звіра. Лев то вперед забіжить, а то опиняється ззаду, за чередою, то вскочить всередину і вже пожирає ялівку, інші ж усі розбігаються. Так же й Ахеї, страхом повиті від Гектора і Зевса великого батька, всі утікали, а Гектор убив одного перифета, сина Копрея, Змікен. Що від владаря Еврістея вісті приносив не раз могутній Геракловій силі. Син в цього гіршого батька родився кращий багато в доблестях різних, у швидкості ніг і воєннім мистецтві, розумом же між найперших мікенських мужів визначався, тож і для Гектора став. Він великої слави причинком. Він, обернувшись назад, на обід щита наштовхнувся, що аж до п'ят досягав, та давав от списів йому захист. Він похитнувся і навзнак упав, аж на скронях страшливо мідний шолом задзвенів, коли тяжко на землю він падав.